en sortiré, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament de creure, si que ens en sortirem hey! Bon dia confinades i confinats de ponts i d'arreu, ja som a cap de setmana, ja que tant se val si dissabte com dimarts ho sé, però si sabem que és cap de setmana, doncs Fem la grossa, no? En lloc de portar el pijama tot el dia, doncs va, ens vestim com si anéssim a sortir de festa. Què, no? Mm. Doncs almenys ens canviem el pijama. I jo que sé, en lloc de sopar a la cuina doncs com cada dia, supem al balcó. Què us sembla? I pels més atrevits, què us sembla agafar i plantar la tenda de campanya a aquella habitació del fons? Va, i avui dormim allà. Què us sembla? Que es noti que aquest confinament no pot amb les nostres ganes d'aventura, va. I bueno, va, de moment, des del tercer segona, que és el que toca ara, presentar l'equip, que avui ho faré així pim que si no, després ens fa falta temps per escoltar els vostres àudios, que realment és el que ens agrada. O sigui que donem la benvinguda al Salvi! Bona tarda bon dia. Bona Què tarda tal? bon dia, com tenim? Bé, avui la nostra musical els portaré uns que van ser pioners en el hip-hop espanyol, però no el hip-hop clàssic, sinó en un altre tipus de hip-hop. Molt bé, aquí ho deixem. Benvingut també al Francesc i a la Cris. Hola, Cris! Com va? Ei, hola, bones, nenes i nens. I com no, també al nostre estimadíssim, el Toni Subirosa. Bona tarda, Toni. Hola, oh, estimats! El Miquel, el Jaume, el Quim, el Dani, els mestres de l'escola, l'Albert, la família Tarragona-Vilalta, la Núria... Bueno, avui tenim de tot. I avui també tenim la Teresa, que s'incorpora en un nou espai, ja us ho explicaré. Tots ells formen el gran equip del Tercer Segona a Pons Ràdio. Important que ho facis des del 107.1 si ens escoltes des de Pons. I així podem deixar que les persones que no són de Pons, que ens escolten des de fora i només poden connectar amb nosaltres a través d'internet, no tinguin cap problema per saturació del servidor, com ja ens han avisat. Vinga, som-hi, que venim carregadets de dedicatòries, reflexions, consells, cançons i jo que sé, moltes càpsules amb les vostres veus. No pareu d'enviar-nos els vostres àudios, eh, al 651-53-95-72, que ens fa molt feliços sentir-vos i compartir-ho la resta de ponts, amics i família. Ja sabeu també que si voleu reescoltar algun dels programes on surt aquell àudio, aquell que voleu sentir, que sortiu vosaltres o surt aquell conegut, els teniu tots al web web, web, web, tercesta, punt, tercesta, punt, si Ara sí, crec que ja no em descuido res, o sigui que benvinguts a casa nostra al Tercer Segona, capítol 15. M'has de creure sent i que ens Avui tampoc no hem rebut cap informació municipal i ens sap molt greu que algunes de les preguntes que vau fer a l'alcalde doncs, encara no, has, no hagin estat respostes. Per exemple, tenim preguntes per aquí, les tinc aquí, diu una va dir... Primer m'agradaria donar el meu suport i força a totes les persones que estan contenint la propagació del Covid. Dit això, i veient que l'Ajuntament s'ha implicat totalment a l'abassant més social, recollida de menjar, recollida de roba, homenatges, etc... estic profundament preocupada per l'impacte econòmic del poble, restaurants tancats, botigues tancades, de turisme, etc. I les conseqüències del que implica tenir tancat en els llocs de treball de les famílies de Pons. I diu, en definitiva, m'agradaria saber quines mesures té previstes prendre l'Ajuntament per ajudar el comerç i el turisme de ponts? Aquesta era una de les preguntes que ens han enviat i no han estat respostes. Una altra de les preguntes que ens han enviat i no han estat respostes ha sigut han calculat ja l'impacte econòmic? Qui és el responsable de l'Ajuntament que ho està gestionant? Han contactat amb l'Associació de Comerciants per col·laborar en la recerca de fórmules per ajudar al municipi? Bueno, aquesta era una altra de les preguntes que tampoc ha estat resposta. Hi més, eh? Hi ha més. Per exemple, diu Quines mesures té previst l'Ajuntament de cara al pagament de diverses quotes, com per exemple l'escola de música, les taxes d'aguals, les taxes d'ocupació de la via pública de taules i cadires dels bars i restaurants? Creieu que és just que haguem de pagar l'impost de circulació? Veus? Una altra pregunta, doncs. I, bueno, n'hi ha més de preguntes, eh? Però, bueno, aquestes són unes quantes doncs, que jo crec que estaria bé que quan puguin, no? des de l'Ajuntament, doncs ens les fessin saber, ens les fessin respondre, les resposta més que res. És això. Perquè tan aviat com tinguin temps per dedicar una mica a respondre als puncicans i puncicanes, que nosaltres ho puguem compartir perquè són dubtes que, que ens afecten a tots i a totes. El que sí que ens ha arribat és informació sobre la nostra revista local i de, de tot el segre mitjà, que és el portaveu, que ens ho comenta un dels seus fundadors en actiu, el Jordi Vidal. Bon dia a tothom. I un dia menys, com bé ens recorda el Pau de Pons i també aquesta cúpula militar carregada de medalles que cada dia fa el reconte de les desinfeccions que fa i alhora les operacions contra la trata de branques o el narcotràfic. Aprofitant la benentesa de Radio Pons, els qui hem d'agrair aquest esforç que fan per tindre'ns una mica informats a tots, aprofito la benentesa per felicitar-los ben de tot cor, perquè, senyors de Radiopons, com diria el Quim Masferrer, sou molt bona gent. Portaveu, aprofita la possibilitat que ens ofereix per donar-vos una petita explicació sobre el per què la revista encara no s'ha repartit. Bé, com sabeu, la majoria de subscriptors la reben a casa. I això, com és obvi, pot ser un agent transmissor d'aquest mal bitxo que tenim entre nosaltres. Llavors, a la Junta de Portaveu vam decidir que si aquest darrer confinament finalitza realment el dia 9 de maig, tot fa pensar que la revista podrà repartir-se al juny. En què s'editarà un número doble. La publicació, com bé sabeu, des de fa molt temps es fa de manera telemàtica per part de tots els ens hi col·laborem. Però, degut a que els subscriptors digitals són molt pocs, la continuem repartint casa a casa com es feia fins ara. També us hem de comunicar que la revista està portant a terme l'edició d'un llibre. En aquest cas es tracta del llibre els estralls de la mal tensada a Pons, 1936-1946. Eh, és un recull que en aquest moment ja porta 300 pàgines, que estem pendents de, de que es pugui editar. Per això ho pospontem doncs, amb tota una sèrie de subvencions i, degut a les circumstàncies, encara no s'han pogut eh, percebre. Per tant, això ho tenim una miqueta estacionat. Però no em fa l'eèctic i quan, quan això s'acabi doncs, daquest mal son, doncs, ho podrem portar a terme. I rem més que passeu un molt bon dia, Déu. Perfecte, Jordi. Gràcies per la informació sobre el portaveu i per anunciar el llibre Els Estralls de Maltamçà de Pons. Un llibre que estic convençuda que serà molt interessant tenir fins i tot com a lectura a l'institut, ja que, com tu dius, parla de la, de la nostra història, la història puncicada amb noms i cognoms. I si esteu neguitosos o neguitoses pel concurs, yep. <laughs> encara ho un més quan us digui què? el nom del guanyador-guanyadora del balt de 20 euros d'aquesta setmana el sabreu demà. Exacte. <ríe> Perquè en aquests moments, per vosaltres és dissabte, a la vespre, però per nosaltres, que vivim avançats en el temps, diguéssim, o sigui, que tenim un dia més de marge, el nostre avui encara som divendres. Així que el nostre dissabte, que serà el vostre diumenge... Ei, ei, ei. Espera, que apunto, m'apunto, que... perquè espera que m'he perdut... Bueno, no, no sé si m'he explicat gaire. La cosa no... va així. I si no, si és més fàcil pensar que tenim una màquina del temps, pos doncs endavant, és això mateix. El sorteig el farem demà, no? És correcte. <ríe> apunto. Ja Exacte, el, el sorteig el diumenge. farem demà. Sí. Ara que tenim ganes de sentir, la primera dedicatòria del dia... Hola, bona tarda a tots els oients de Ràdio Pons. Escoltant el programa del dia 12, el Salvi va posar la cançó Misterios del grup Aliena, que és un grup format a la seu d'Urgell. I us voldria dir una curiositat que aquest grup assaja a Tiurana i un dels components és un expiragüestat d'eslàlom. Doncs voldria que em pogués oposar la cançó Somos. Gràcies. Moltes gràcies, Agustí. Doncs per tu i per tots, Aliena Somos. Las cosas que pensé Y todo lo que me callé Para no sentirme solo Pero un día te encontré Y desde entonces supe que nadie Podía reemplazarte Me enseñaste a aprender de lo peor. de este mar Somos todas las historias que tienen un buen final y de todas las estrellas ninguna puede brillar Mira Aquesta cançó de Somos de Liena, ostres, podria ser perfectament el típic anunci de cervesa de l'estiu, eh?, que si sí, aquell on surten una terracet a la sí. platja, es veuen allà passant dofins del mar, flotadors amb unicorns... Ho deixarem per l'estiu, vinent, eh? perquè aquest estiu em sembla que ja està fet. Sí. El xeringuit ens ho haurem d'imaginar. S'encontren dos amigues i un li diu a l'altre diu, l'altre dia, diu, iva jo i Antonio diu, perdona, diu, que de dicir Antonio i jo diu, vale, hombre, diu, ja no hi la verdad, nano no, ja i una amiga Molt bé, no em cansaré de recordar el número de mòbil on heu enviar un àudio, perquè sense les vostres càpsules de veu aquest programa no té cap sentit. Vinga, va, animat! Envia encara que estigui unes poques paraules al 651-53-95-72 perquè et puguem sentir, per saber que estàs bé, que ens escoltem, que tot ponts estem junts amb aquest break val? i que tens espai per dir el que pensis de tot plegat. Com ha fet, per exemple, el Josep des de Suècia. Escoltem. Bon dia, puncicans i puncicanes. Us parla Josep Junyana. Unes breus reflexions envers el moment en el que estem vivint. La porta està oberta, però no la podem creuar. Les finestres estan obertes i tampoc podem volar. I en silenci ens vestim per mirar-nos al mirall i crear un somriure. Viure és tan bonic. Les estones es fan llargues al començament i després és tan normal que el temps camini més a poc a poc. Les hores de menjar, la dutxa, prenen especial rellevància en aquests moments. Moments en els que es trenca la monotonia, la trucada que ens desperta o amb la que despertem. Un instant de novetat i intriga. Qui serà? Les flors ja treuen el cap i es preparen pel mes de maig. Colors, colors. La lluïdesa del temps de Gresca, de Xirinoia, també de Rialles. Sens dubte no hem de perdre aquest espai, si bé transformat o adaptat. En som capaços, sí, d'això i molt més. No es tracta de crear-nos falses expectatives, però tampoc d'altres grises i calamitoses. Es tracta de tocar la senzillesa de les coses, menudes, insignificants, si voleu, i que acaben de construir l'essència del que som i hem de seguir sent, tanmateix, persones. Aprenguem a tocar amb la punta dels dits els núvols, d'enamorar-nos dels estels, de veure i sentir la bellesa de la lluna, i, si no més, de gaudir del flaire de les flors i les plantes del camp. Mirem a l'entorn, tanquem els ulls i tot seguit, respirem profundament i sentim que estem vius i amb moltes ganes de tornar-hi. Bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Bon dia, bona tarda i bona nit. Gràcies, Josep. Això el xou de Truman. No? Bons dies. Per si acaso. Sí. I el missatge de l'educador emocional Víctor Mantat. Endavant amb el seu missatge. Bon dia, sóc educador emocional i aquest és un missatge per a totes les mares i pares que porten un mes tancats a casa amb els seus fills i filles. És per tots aquells progenitors que esteu patint en silenci al confinament amb els plançons i que us costa moltíssim controlar aquelles emocions negatives que us allunyen del benestar quotidià. Ei, si us tireu ganivets, després endreceu-vos, que no els trobem, eh? Vinga. A tots aquells pares us vull donar uns breus consells amb els que obtindreu grans resultats i fareu l'entorn familiar més plàcid. Al voltant d'una primera premissa que inclou paciència i tolerància, és molt important que, a fi efecte de no transmetre la nostra por, la ràbia, potser a voltes l'apatia i l'ansietat que en genera la situació que vivim, adoptem amb infants un to tranquil, didàctic i pedagògic, equilibrat, sense amagar los les nostres preocupacions, però intentant mantenir sempre una harmonia emocional i una coherència en el discurs que els transmeti una atmosfera d'estabilitat plena i de control. Va, no ploris, ara si quasi ve no tocar. la bala, vinga, va. Vol que estigui en perill... Hem d'evitar pujar el to de la veu i perdre els nervis. Hem de preguntar-nos per les seves necessitats, pel seu estat d'ànim, escoltar-los molt, jugar amb ells, ajudar-los amb els treballs escolars, fer un esforç per entendre les seves demandes i, amb sinceritat i amb empatia, explicar-los les coses. Mai voler posar, com diem moltes vegades aquests dies als educadors, oi?, una gàbia dins d'una altra gàbia, eh?, la gàbia del confinament i la vega de comissió constant. Ei, no hi teniu les noves del gos, ara, amb la motoserra? Va, que ja va fer la setmana passada i no li agrada gaire. O si no, jugueu i al jardí, que aquí dins feu molt soroll. Va, Aniol, no te'n fadis, ara, vinga, va. És molt sentit. Com veieu, el suggeriment d'alternativa d'emplaçament del joc també és molt important. I, sobretot, no hem d'emprar mai el càstig com remei visceral davant el disgust conductual, ni frustrar-los mai les emocions o iniciatives, ni la seva expressivitat en funció de la nostra comoditat o la de visites que puguin haver. Suma de mi, puta collons, Robert! Ara perquè està una mica desencisat i molesta, eh? però és un angelet. Hem de ser molt rigorosos i exigents en la gestió emocional d'aquests moments perquè en un futur immediat pot aparèixer un pòsit traumàtic generat per tota la negativitat acumulada, amb problemes latents que poden complicar la reinserció dels infants a la vida escolar presencial en particular i el dia a dia en general. Ara juguen en encendre pneumàtics. No paren, eh? Són supercreatius, perdoneu un moment. Tu, ajuda un moment a ton germà a tanyar l'hemorràgia, que mira com està deixant el sofà de sang. Que no em sents? Ojo, el sofà, collons, que de gotes! I de què és aquest braç que hi ha aquí davant de la tele? Tot pel mig del pas, té, eh? tot tacat. Tu qui va trencada a Torre de pelillos Que sou imbècils o només voleu amargar-me la vida? Cicòpates cabrons de merda, castigats sense anar... Eh, castigats! No, adéu-n'hi-do, eh? <laughs> Avui, el, el, el perfil confinat d'avui, eh? El Víctor Mentat, l'educador emocional. Bueno, bueno. Per tenir-li por, eh? Una mica. <laughs> Vinga, la Carla ens ha fet arribar uns poemes que ha escrit ella mateixa i unes paraules per una amiga seva. Així que endavant, avui escoltarem un dels poemes, el poema de l'egoista. Poema de l'egoista. Pensa lletj, tan sols dic jo, ni tu, ni ella, ningú més. No m'importen els altres, perquè un virus dolent sóc. Jugo molt bé amb les persones... De la història sóc el dolent, m'encanta emprenyar la gent i sóc el rei de les corones. Aquesta partida només en guanyareu amb els científics a l'investigar i això fa que hi hagi de vigilar perquè segur que tots vosaltres us cureu. I bueno Maria, no et preocupis per res, tot passarà i ja ens tornarem a retrobar i bueno, adeu, et trobo faltar. Doncs moltes gràcies, Carla, per el teu poema i per les paraules de la Maria, que segur que li encantarà sentir-te. I el que no pot fallar, com cada dia, és el Dani amb els seus higiene i consells. Hola, Xènia, salvi! I tots els que ens estigueu escoltant. Avui, els, els higiene i consells perdó, del tercer segona, veurem algunes indicacions per a un confinament saludable, sobretot per a la gent gran. Primer de tot, manteniu-vos ben informats i només amb fonts oficials i de confiança. Durant el dia, és important que desconnecteu amb activitats que us facin sentir bé, com escoltar música, llegir, fer respiracions profundes, etc. Parleu també cada dia amb persones de confiança i expreseu-los les vostres preocupacions en cas que en tingueu. Òbviament, Preveniu-vos seguint les recomanacions generals, quedeu-vos a casa, renteu-vos sovint les mans, de la forma que ja sabem, eviteu tocar-vos la cara, utilitzeu mocadors d'un sol ús i ventileu-la casa almenys 3 vegades al dia. Tanmateix, és important que us cuideu, mantingueu les rutines diàries, preneu la medicació habitual i intenteu planificar activitats diferents segons el dia de la setmana. Prepareu àpats saludables amb força hortalisses, fruites fresques i de temporada, llegums i aliments integrals i extremeu les, norm les normes d'higiene a l'hora de cuinar. Aprofiteu també per moure'us. camineu pel passadís i les habitacions, feu una taula d'exercicis físics diaris i estiraments. Mantingueu la casa neta, sobretot les superfícies de la cuina i del bany i desinfec desinfecteu també els mòbils, les tauletes i els comandaments. En cas que haguéssiu de sortir a comprar o al metge, bebeu molta aigua durant l'estar al carrer i quan arribeu a casa. Això provocarà que si per alguna situació el virus us ha arribat a la boca, aquest passi a l'estómac i el mateix organisme es desfarà d'ell de manera natural. I el més important de tot, demaneu ajuda si ho necessiteu, a la família, als amics o al vostre centre de salut de referència. I per acabar amb els consells, m'agradaria explicar a tots els que en tinguin algun dubte, que l'aigua de l'aixeta és recomanable ara mateix. Hi ha gent que té la preocupació de si el virus es pot transmetre per les canyeries de casa, però no és així. Com bé sabeu, l'aigua que ens arriba a casa porta ja un tractament a base de clor, el qual, en diferents dosis, és el que també s'utilitza per a desinfectar els hospitals, residències i carrers sempre que es tingui a l'abast. Així que podeu estar tranquils i utilitzar l'aigua de l'aixeta per a netejar i beure. Fins aquí els consells d'avui. Gràcies a tots per escoltar i fer les coses bé. Salutacions des de Zaragoza, a Ciutat del Vent, i recordeu que junts guanyarem aquesta base, així que gràcies per quedar-te a casa. Moltes gràcies, Dani. Doncs mira, a veure aigua de la l'aixeta. Bueno, ja ho fem sí, aquí, ponts sí. és bona, l'aigua de l'aixeta. I el nou espai de què us parlava abans comença avui. Així que entrem als minimons de casa de la Teresa. He sortit al balcó. Feia hores que plovia. Xim, xim, xim... Hi ha hagut temps perquè es fessin tots al carrer i els colomes ho poguessin anar a veure. He mirat cap a la muntanya del castell i el verd que ha despertat la pluja se m'ha quedat enganxat als ulls. Quina xulada de color! Gràcies, senyora pluja, ens fas despertar la primavera. Però és que no hi puc veure. els verds m'han cegat. He entrat a casa i a poc a poc he anat destriant-los. El del fenàs l'he deixat el gerro del menjador. El de les fulles d'olivera al penjador de l'entrada. El mirall del rebedor l'he pintat del color dels ametllers. Les portes de casa m'han demanat de participar en aquesta festa de primavera i en els meus ulls encara quedaven tonalitats diferents. De ginebres, d'arsos, de romaní, de timó, de roures, balsines... A poc a poc els he anat deixant per totes les estances. La primavera havia entrat a casa. Podia passejar-me per tots els racons de la muntanya. La pluja és màgica, vaig pensar. I escoltem un tema dedicat a aquelles persones que han quedat confinades a allunyades de les persones que estimen. Un tema de Joven Dolores, Más Palabras. Más Palabras. Sembro el viento a favor eren dos vecinos que s'encontran a les 8 de la manana en el rellano de casa i van para trabajar i un no li diu caramba, que manana más fresca eh? diu, coño, com que és de hoy i com no, tenim amb nosaltres el nostre estimadíssim el Toni Sudirosa bona tarda Toni Hola, estimats, hola, estimades, com estem? Què tal, Toni, com anem? Hola, és molt bé, bé, bé, bé, bé. Aquí he intentat fer baixar la corba. La corba de què? Sí, de la sí, felicitat. Però, bueno, la panxa, tu, que se m'està fotent aquí, vamos. Fas exercicis? Sí, què va? Bueno, intento fer-los, -ho, però, hòstia, confinament se m'ha fotut aquí una, una panxeta, tu, que mm. quasi gairebé més val saltar que donar-me la volta, eh? No, sí, no, Tito, s'ha no. perdut l'amor. L'exercici no, no. és del sofà a la nevera, de la nevera al sofà, del sofà a la nevera, de la nevera sí, al sofà. Sí, clar, i els estiramets pertinents quan m'aixecos el sofà cap a la nevera. Oh, sí, que sí. costa, eh? Aquest jo crec que és el que més costa, aixecar-se del sofà, això jo que compta com a exercici, conta. Sí, i tant, i tant, i tant. al bíceps com el tinc, vamos. Vamos, un <ríe> desastre. Un desastre. desastre. Bueno, no passa res. Explica'ns, a veure, què ens avui? Res, volia fer una pregunta. Bona, té un petit dubte, jo. No sé, és que potser ser una mica amb aquest, jo. A Però clar, ara diuen que... que, això, que a veure si m'ho poden explicar vosaltres, oi? Que, que ten... pots sortir a passejar... Sí. Mm. Fins a tres nens, diu. Un àdol pot sortir fins tres nens. A això sí els tens. Si els tens, sí, Si no, els deixa, que te'l deixi la veïna o algú. Correcte. Sí, sí hi ha un tràfic de nens. A i tots, tots callats. Però, clar, eh, si, si, si jo tinc canalla, puc sortir amb la canalla, però sol no puc sortir. No. Sol no pots sortir. L'has de robar amb algú. Si veus algú que té tres nens, i dius, escolta, deixa-me'n un, que me'n vull anar a donar una volta. I ja està. Va així. Bueno. Sí, sí. Però, clar, és que ho, trobo, ho trobo com una mica... O sigui, pots, po podem sortir, tots, diguem amb... molt mucho nombre, però cal claro, sol, no, no, no no, sol, no. No, no, no, que hi sí. pots contagiar. És una cosa estranya. Sí, és així, és així. Ja són sí. coses d'aquestes que no ens podrem explicar mai a la vida. Sí, sí, sí, sí, sí. Tindrem 90 anys i encara ens seguirem preguntant el mateix. Sí, sí, correcte, és així, és així. Oh, ja ho sabeu, no? això bueno, que ara diu eh, bueno, selectivitat, que es farà el juliol, que parlen d'allò de fer una mena d'aprovat general, que per mm a -hmm. més, més anaven bé, això estem parlant en educació i tot això, no? Sí, sí, no? sí hi ha un lio aquí. O, el, pa el Pablo Casado, eh, hasta que mire el contador, des de quan fa que no diu collonades. No, no, doncs a zero, dies, a zero. Zero, zero, zero a zero. Donc, sí, Pablo Casado doncs, diu que està en contra de l'aprovat general. Sí. El Santiago Bascal diu que acabarà com els xeringuitos. <ríe> Ah, què, què passarà ara? Que el Chapo Guzman dirà que, que no se sé, fer un alegat o les drogues ara o què? Mare meva. És que no ho entenc, no ho no. entenc. Mira, I que, que toco. No. Lo del xiringuito que no ho toquin, eh? El xiringuito no ho toco, correcte. <laughs> Però ho tu, el, el Pablo Casal, que tots sabem, tot sabem com se va treure els màsters i tal. Sí. Eh? Tots sabem que viu el Santiago Abascal i van en contra de, del suficient també, de us ho dic. I, i, i, si, i si Pablo Escobar aixeques el cap, pot dir-hi volta'm a fer un alegat o les drogues, tu. Mm. Jo sí. no he estimat, ja sabeu, no? A poc a poc s'està pensant de fer un desescalament, del confinament sí. i tal, i ara resulta que es farà territoris i tal, eh? Ah. Vull dir, el virus no té de territoris, però ara, ara sí. resulta que sí, quines coses. Mira, eh? Ah i la i la última del del van aquí, bueno, aquí el comptador del Donald Trump no és per dies, és no, per no. hores. Quantes hores fa que no hi dona vaig nada? Vols, doncs, ara us ho diré. Cadit, cadit, cadit. 0. 0. 0. 0. 0. Per patatero. Ré, Cal... us faré, ara fare, o sigui, un, un petit repàs de de teràpies que poden anar en contra el coronavirus. Diuen que França han fet un estudi. Això és cert, eh? No, no, no. no, no. Podem que vulgueu, però és cert. A veure. Han fet un... Sembla que hi ha uns petits estudis fets que perquè se'm van donar compte que que la incidència a la gent que fumava el coronavirus era menor. Mm. i van dir, collons, igual si la nicotina van començar a fer problemes, la nicotina fa una mica de protecció, protecció contra el coronavirus Pep, i us collons, no i tants anys intentant deixar de fumar i resulta que el fumar ha capçat la vida Hostia. però és així no pot ser això la penicilina no, dic la nicotina, la penicilina el fibra 21 estic sí. molt liat sí. llavors eh, també hi ha un tractament sí? a la Xina que ho han fet amb una substància que no recordo el nom, que és contra la malària. És una molècula que es contra la malària. Sí. I ho han fet amb uns, amb uns metges xinesos que és veu que està en els tres pedretes, allò que en diríem els tres pedretes, allò al punt de palmar-la. Sí, sí. I és el que els hi ha fet un efecte a la pell. Els ha tornat, els ha enfoscit molt la pell. Mm. Els ha fet un, un Michael Jackson a la inversa. Hòstia. Sí, sí, això ho podeu veure, ho buscar i tal. Ho buscarem. I... L'hora del Donald Trump aquí és on volia... Aquí, aquí, aquí. A veure, a veure. Ahir ahi en Rode Péns, l'hora de Péns que dona cada dia ell. Sí. Uh, o sigui, eh, ell fa de militar amb xapes, yeah. guàrdia civil amb Chapes, fa de, de Don sí. Simón, sí. Don sí, Simón aquell de les celles. Aquell ho Fa tot. tot, ell ho fa tot. El, do, el, do, el, do, el bon en, don, bon en Donald ho, ho fa tot. Sí, sí. Doncs ahir va dir, home... És perquè el tio és normalment privilegiada, així mateix. No, no, ho sabem, Diu, és normalment privilegiada. Si posem, si, posem lleixiu, si posem cor o posem algun desinfectant, que què sé, eh, sanitol o faristol, <ríe> si, si ho fotem a les superfícies i es carrega el virus, coll, doncs per què no ens fotem unes injeccions d'això yep. que ah, vagi directament i així... Eh? i i clar, tothom, la la la la la, la, la de sanitat, bueno, la secretària de l'Estat de Sanitat. Sí. Su mira bé si m'ho ben dic, què fa? Però què collons dius, no? Que què tapar li la boca en aquest moment amb aquest home, no? Sí, perquè no tinc mascareta per tapar-li. Sí, que... això. No hi ha cap problema aquí. No, no, un rídic, un ridícul constant. Bueno, què t'esperes? Diga, si us plau. t'esperes d'aquest home? Home, entre poc i massa, sabia que era un sensacionalista, però entre poc i massa, eh? Oh, hòstia, tu? ja veus. Quin desastre. Bueno, mira, és el I ara, moment... I, i s'ha fet famosa una noia, ara em facis dir un nom, ara sí. ho diré, una noia que es veu que és de, Boc, del, és de Vox, de Teruel. Ui. Sí. Som a la Diputació de Teruel, mm? eh, que és el que al dia de Sant Jordi va fer un tuit, dient que dient que, que ni Sant Jordi ni idea del libro ni nada, que Sant Jorge, patron d'Aragón, a veure si us entereix un poc ah. de rigor històrico, així mateix. Molt bé. Pobre noia, ha rebotat tants tasques a la boca que ha hagut de tancar el conte. Clar, sí. bueno, parles, no, és que... Bueno, però tampoc vamos, no cal fer-li que parlen sense pensar, doncs pues mira, passa el que Clar, passa. Clar, ostres, és que el que ja sembla irònic demani rigor, un poc de rigor, hosti. Sí. Ha explicat-te-lo -ho tu, hija mía, un poc de rigor, no sé. Sí. No res. I bueno, tota la vida, eh? Sí, no sé. bueno, es a tram, es casso a Trump o alguna cosa així. Claro, sí, correcte. Te molt lluny, estimada, eh? Sí, bueno, va. Bueno, estem pues... lluny, lluny. Però... lluny. virtualment bueno, a, a prop. Espera, que me'n a... Valla... A la pròstata. Eh? No, no, que estem no, no, que... distribuant whisky i se m'està fent yep. la botella. Ah, a val, la botella Ar... a una altra. Així és el yeah. whisky avui. Que vull. Bueno, va, doncs. Bueno, va, Toni. Vinga, salut. Bé. Ens veiem demà. Adiós. Ens veiem. Que demà. Vinga, salut. Deu. Adeu. Adiós, adiós. Adeu. Adeu. Adeu, estimats. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu, que puc penjar, ja. Sí, sí pots penjar. Benji, hòstia, noi. Som-hi, doncs. I perquè no ens encargarem, com deia ara el Subi, doncs tenim a la nostra monitora esportiva la Núria, que ens explicarà alguns dels exercicis per treballar des de casa i cada dia ens explicarà una part del cos diferent, així les mantindrem totes actives. Endavant, Núria! Hola, que tal? Com estem? Espero que estigueu tots i totes bé i confinats a casa. Jo sóc la Núria Condal, monitora del gimnàs Aigua Esport, i avui us explicaré uns quants exercicis per treballar el tronc superior. El tronc superior em refereixo als braços, al, al pectoral, a tot el que seria el tema dorsal, músculs com el bíceps, tríceps, esquena, hombros, etc. D'acord? Bé, uh, si volem utilitzar material per tonificar, com que no tothom a casa té peses, mancorners o discos, el que sigui, utilitzarem els recursos que tinguem doncs, a casa nostra, com per exemple garrafes d'aigua o botelles d'aigua, abrics de llet, llaunes de refrescos, el que, us, el que us vagi més bé. Cadascú decideix també el seu pes i uh, el que li vagi més bé. Per començar a treballar abans, sobretot, important fer un bon escalfament. D'acord? Això sempre és important per evitar lesions i possibles dolors eh, que ens puguin venir després. Vale, podem començar, per exemple, eh, fent obertures de pectoral amb les botelles, és a dir, des dels braços els tinc en banc i faig una obertura vale, de pectoral. Obro i tanco braços, però no treballen els braços, Treballe al pit. d'acord. Per treballar el pit també podem fer uh, flexions, les típiques flexions de tota la vida que tots coneixem i que tots ens han fet fer alguna vegada educació física. D'acord? Tothom, cadascú també s'imposa doncs, el seu nombre de sèries i repeticions. Si una persona en vol fer 10-10, si vol fer 11-11. Mm, exercicis de bíceps. Doncs pujo i baixo braços, vale? des de les cuixes fins a, fins a dalt als ombros, diguéssim, ben rectes, amb les botelles. Els dorsals, doncs agafar la garrafa i doncs fer una mica el pèndol que en digués, que com si en, digués, si en diguéssim, vale? cap al costat, fer baixar pes mort, primer un costat i un altre. Podem treballar els tríceps fent tirar els braços al el braç enrere amb les, amb les botelles i després en van també treballant bíceps. Uh, podem treballar esquena amb els braços amunt i fent-los baixar, d'acord, a l'alçada dels ombros. Després, obertures des de baix de les cuixes fins a dalt als ombros per treballar ombros. Mm, podem fer uh, diverses combinacions també per, per treballar esquena i, i ombros. Hi ha, hi ha uns quants exercicis, per exemple, tongs. Uh, pujo també oh, des de baix, des de les cuixes, amb les botelles, doncs pujo amb un ben recte els braços, d'acord? Bé, bueno, no, no del tot recte, sinó una mica flexionats, fins a l'alçada dels ombros. Aquest seria un altre exercici, d'acord? Bé, us han explicat uns quants i els podeu combinar de diferents maneres. De diferents maneres, el que us he dit, són exercicis de la part eh, superior del nostre cuore, d'acord? ¿vale? Vinga, espero que us vagi bé i que el realitzeu a gust. Gràcies. Gràcies, Núria. que ja hem sentit que estàs ben acompanyada eh, de fons. Vinga, quan acabi el programa ens hi posem, eh? però primer fer els escalfaments que ens has explicat ahir i avui i després ens posem això. Però ara el que tenim moltes ganes és de saber alguna una curiositat sobre les nostres frases fetes, a càrrec de l'Albert Vidal. Benvinguts de nou. Avui parlarem de la frase treure o sortir de polleguera. Quan es treu algú de polleguera, vol dir que se li han fet perdre els estreps. Ah, d'aquesta expressió, perdre els estreps, en parlarem un altre dia. És a dir, que se li ha fet perdre la paciència, per tant, que d'alguna manera se l'ha fet desencaixar de la seva manera de ser habitual. Sobretot s'aplica molt als infants, que amb les seves rebequeries fan sortir de polleguera els pares. Però, què són les pollegueres? Les pollegueres són els dos punts de pedra on se subjecten les campanes mitjançant la seva peça travessera arrodonida, de manera que es puguin fer voltar sense gaire esforç. També se'n diu així del pern clavat a la paret on s'introdueix el golfo, és a dir, la frontissa incorporada a una porta i que permet que aquesta giri per obrir-se i tancar-se. Tant en el cas de les campanes com el de la porta, les pollegueres serveixen per sostenir-les i facilitar el seu moviment rotatori. Per això, quan algú perd la polleguera, és que es troba fora del seu lloc, tan desencaixat que perd l'oremus. Ah, també parlarem d'això, de per què es diu perdre l'oremus. Vaja, és a dir, la seva capacitat per actuar de la seva manera habitual, que està desquiciat, paraula col·loquial hereba del castellà quicio, que és l'equivalent a la nostra polleguera. Per això, ells en diuen Sacar de Quició. Bé, fins aquí avui. Adéu-siau. Fins demà. Molt bé, molt bé. Som-hi. Què tal un d'aquells contes cortets que ens explica el Miquel? Com que en aquell poble no hi havia ni metge, ni tan sols una farmàcia, i l'únic que s'hi podia trobar era un arbolari on una mena de curandera receptava i aplicava remei a tot tipus de mals ell, quan va començar a trobar-se tan malament, no va tenir cap altra alternativa que visitar-la Després d'un minuciós reconeixement, l'arbolària va arribar a la conclusió que el pacient patia una greu malaltia quina cura era tan singular com la mateixa afecció tan sols hi havia un remei i aquest era ser infidel a la parella Desconcertat, va anar cap a casa a explicar a la seva esposa el que li acabava de dir la de l'arbolari. La dona, posant el crit al cel, en un mar de llàgrimes va córrer a explicar-ho a la seva mare, a qui li va faltar temps per estrendre la notícia pel veïnat d'allò que el degenerat del seu gendre li havia proposat a la seva pobra filla. Assabentades les autoritats, es va convocar un judici urgent a la plaça del poble, on exposats els fets i havent trobat el jurat culpable d'infidelitat a l'acusat, el jutge va imposar al reu, com a pena, l'expulsió immediata del poble. L'home, cap cot, amb les mans a la butxaca, va anar desapareixent pel camí que donava el poble. Pots quilòmetres més enllà, la cuneta li va servir de darrerllit i les fulles dels arbres lentament de llençol. Segurament, la curandera era l'única que coneixia l'existència de l'epidèmia que no va respectar cap habitant del poble. Però, curiosament, ningú més va morir d'aquella estranya malaltia. No ens quedem a casa. Bé, bueno, però no per gaire temps més, eh, Jan i Roc. Aviat podreu anar a futbol. Vinga, som-hi, que amb l'espai de la Cris ens dedica a fer manualitats, experiments, endevinalles, enigmes... A veure, a veure, quins portes avui, Cris? Hola a tots, com anem? Vinga, va, ja estem aquí. Doncs ara, la pregunta. Què us sembla? Què us va agradar? Quan la marmota xula, què vol dir? A, que està enamorada. B, que ha olorat un perill i vol avisar les seves amigues. O C... Què surt el sol? Què pot ser això? Doncs la resposta era la B Quan una marmota xiula vol dir que ha olorat un perill D'aquesta manera avisa la resta de marmotes que corren a refugiar-se al seu cau Vinga, així ja sabeu que si esteu per la muntanya i senteu un xulet potser és una marmota avisant les altres Vinga, va Avui he pensat de fer un experiment Per fer Estalactites de sal Què us sembla? Sabeu lo que són? Les estalactites les podem veure amb coves és el que baixa del sostre en forma de punxa i l'estalactmita és el que puja del terra també fent punxa inclús n'hi ha que fa tants i tants anys que, són, que hi són que ja s'han ajuntat i han format columnes si ningú les ha tocat abans, és clar, si no es trenquen molt ràpid no es poden tocar. I per què quèsorgergix les estalactites? L'aigua filtrada per la roca es van filtrant i al sostre queden gotetes quan aquestes gotetes perden part de l'aigua i el diòxid de carboni. quede el carbonat de calci, que és el mineral. I així es van formant durant molts anys I les que pugen invertides Les estalagmites És el carbonat calci que cau del sostre I es va acumulant I així va pujant, va pujant, va pujant Què us sembla? Ho sabíeu tot això? Doncs vinga, avui farem O intentarem fer una estalactita Què necessitem? Dos gots de vidre o pots Aigua calenta. Per això, com que és aigua calenta, serà com fer una infusió. Necessitem un adult al costat. Sí, es pot fer o al foc, com es cal aigua calenta, o al microonés. Un fil o un cordill de cotó, d'uns 35 centímetres. Sobretot de cotó. És important que no sigui fil sintètic sal de cuina, uns 250 en tindrem de sobres i un plat petit o un tap algun pot venga, som -hi. doncs omplim els gots d'aigua calenta amb aigua calenta, sí? i tirem la sal vale? aquests 250 els partim per cada got i barregem bé cada got ben barrejat, que es dissolgui Vale, està sal, venga. un cop dissolta, fiquem al plat entre mig dels dos gots i el cordill que cada extrem es submergixi amb un got i que entre mig el, aquest cordó que queda entre bas i bas tingui tendència a baixar cap baix, com una corba vale? que feia la panxa cap avall Mol bé, ara deixem el muntatge fet en funcionament durant 7 dies. Tindrem que esperar, eh? Ojo! No es fa un dia això, eh? Les estalagmites es fan durant anys i anys i anys, anys, però nosaltres ho farem en 7 dies. Heu vist que ràpid? <ríe> nosaltres tindrem que esperar, però en diferència de les coves ho farem superràpid. Venga. què passa aquí? Què ens passarà? Què ens trobarem? La solució salada puja pel, pel cordill, sí i cau gota a gota al plat. L'aigua de la barreja s'evapora lentament, però no la sal. Aquesta sal acaba formant cristalls per un procés anomenat sedimentació evaporítica. I ja ho tenim. Vinga, aprova -ho podem provar de fer aquest amb aigua calenta i l'altre que vam fer ahir, de ho fem igual però amb aigua freda A veure quina diferència hi ha entre un i l'altre Venga, a veure què passe a cadascun I ara, esperar! Vinga, va, som -hi. I per avui, com que m'he allargat només us faré una pregunta i vosaltres penseu i demà us donaré la solució per què diem dormir com un liró? Què deu ser això? Vinga, va, demà la resposta. Vagi bé. Adeu. Molt bé, per què ho direm, per què ho direm? Demà ens ho dirà. I ara, els mestres, que sempre ens ensenyen tantes coses ens expliquen dues paraules molt importants. Escoltem la primera. La intimitat. La intimitat és la gran força amb què ens sentim units a les persones que estimem i en les que confiem. Per això, davant d'elles, no ens costa res, al contrari, ens encanta mostrar-nos tal i com som. Campiona dels acudits dolents, la reina de les bromes... La intimitat creix, per suposat, es nodreix del coneixement que guardem sobre les altres persones... I es rega amb la confiança. Amb les persones més íntimes no hi sol haver secrets. I això ens proporciona mil i un moments meravellosos. Rebre la sorpresa perfecta, rebre el consell precís, sentir una carícia just quan més ens ve de gust. La intimitat amb una altra persona aviva el nostre desig de comprendre-la. Intimitat. I de qui era aquesta veu? Com que no la coneixes? Ah, feies broma. Sí, és l'Anna, la diré. Escoltem la segona. Endavant. Llibertat. Les persones som lliures. Podem pensar i actuar segons els nostres criteris i desitjos, dins de certs límits. Així, no pots sortir volant amb sols batre els braços, per molt que ho desitgis. Per la mateixa raó, ningú no pot forçar-te a estimar a una persona concreta. Podríem dir-te, és obligatori que estimes a la teva companya de classe, però no per això aconseguiries estimar-la. Ha de sortir de tu. I podem obligar a que ens estimin Tampoc, però sí podem despertar en d'altres persones el desig d'estimar-nos. Així succeeix quan som afectuosos o quan actuem amb bondat. Quan estimes algú, t'esforces pel seu benestar. Això requereix voluntat. Voluntat? No, la llibertat. Qui l'ha explicada? Algú envoltada d'ocellets. L'heu sentit? Els ocellets de fons. Qui era? Era l'Helena de primer. Clar que sí. Demà, dues més. Ja veig que pareu molt bé l'orella i les encerteu totes, eh? Doncs bé, som-hi amb la novetat d'avui. Avui et porto una banda formada Vigo l'any 1998 tot i que es van arreglar a Madrid poc temps després d'aquest de, any. Estic parlant dels 10 com 2. Els trans. ¿vale? Sí. Doncs van ser un dels grups pioners en practicar el hip-hop en espanyol. Però sí. un hip-hop, no hip-hop, no, que, que entenem tot com a hip-hop, sí, sí, sí. sinó com a hip-hop canyero. Mm. Doncs les seves lletres tenen fort component de compromís social i es caracteritzen per la ironia i els jocs metafòrics de doble sentit. Mira, eh, evitant recopilatoris o disseny directes, Descom 2 celebra els seus 30, 30 anys 30 sí, anys sí. d'existència amb un nou àlbum d'estudi que va sortir al 14 de febrer sota el nom de Gilipollas no tiene traducción Val? Molt bé Conté nou temes i avui us un tema d'aquest disc Mira, també que, que està carregat de rap contundent i y de letras reivindicatives que es diu cinco reyes y eso es 10com2 seis monedas y ropas una no pedir algo más que una montaña de ronco. ¡Es bellico! No fue el derrumbe, no fue el barreno, no. ni fue el impacto de la roca cediendo. Todos se callan, pero en silencio siguen culpando al aventurero muerto. El mar se huele entre los ecos del goteo, uh. el miedo se hielsa al en el agujero. Por galerías que se estrechan a tu paso mientras un ser te sigue, sigue el rastro. <risa> Y es que esos niños debieron ser más buenos y hacer más caso a su profe del colegio va dejando por un dinar viejo ha terminado al otro lado del espejo no fue el jaleo ni fue destruendo lo que dio el asza que se ocultaba dentro pero se si un teme saber quién lo hizo lo echaré la culpa capa de so suido puede que la clave de la cueva sa que fit todo lo chugo que emanaase del infierno no Puede que en su día todas esas galerías intrincadas que te cagas no sirvesen para nada O fue el Emil que no supo decidir a la hora de elegir dónde esconder su botín Pero esa madre que busca en la cueva ya solo puede confiar en la santera Tiembla, tiembla, teme, teme, grita correlles 6 monedas Si robas una no en los de la cueva pi correyes 6 monedas La maldició persigue que se las lleva pi correlles 6 monedas Si robas una no en los de la cueva pi correyes 6 monedas La maldició persigue. 5in i ens acomiadem de tots vosaltres amb una abraçada virtual des del Tercer Segona i ja ho sabeu, escolteu-nos des del 107.1 FM si sou a Pons i si sou a fora podeu escoltar-nos des d'internet també podeu recuperar qualsevol dels programes emesos al web web web i on a part de veure'ns el Salvi i a mi aquí amb tots els aparells radiofònics ocupant el que fins ara era una taula del menjador normal doncs també podreu accedir als àudios i a les fotos que ens esteu enviant sobre les manualitats, sobre tot el que esteu fent aquests dies. Apa, amics i companys i veïns de Pons, fins demà, anem de pressa, ens despedim. Adeu, salvi. Adeu, fins demà. Subir Rosa, el Quim Vila, la Cris, el Dani, el Miquel, el Jaume, el Francesc, l'Albert, la Teresa, la Núria, els mestres. I tots els que he participat ambient unes paraules al 651 53 95 72. No us talleu, si us plau. Estem aquí perquè volem que tot ponts també us senti. El Jordi la Carla, a la Mel, l'Agustí. Adeu a tothom fins demà i no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament.